Микола Дмитренко, Людмила Іваннікова, Галина Лузко, Ярослава Музиченко, Оксана Шалак. Українські символи. Редакція часопису «Народознавство», Київ, 1994 рік. У книзі висвітлюється українська система символічного відображення світу, що належить до найдавніших і найбагатших систем традиційної культури на планеті. Символізм сонця, місяця, зорі, вогню, води, рослин, тварин, захоплюючий світ одвічних таємниць, що хвилюють душу, серце і розум. Видання адресоване кожній бібліотеці, школі, родині, широкому колу читачів. У світі символів Людина живе у світі символів із часів прадавніх, доісторичних, із періоду пізнього палеоліту. Невідомо, чи користувався символами Австралопітекус, Рамідус, чи не найдавніший попередник людини, кістки якого антропологи виявили в Ефіопії і вік якого понад 4,5 мільйони років. Проте вчені дослідили – що вже в останньому періоді палеоліту людина надавала певного символічного значення довкіллю – сузір'ям, рослинам, тваринам. У неоліті символізм розвинувся глибше і ширше. Первісні релігії, мистецтва без символів не обходились. Щоправда, проблема походження, виникнення символу достатньо в світовій теоретичній думці не досліджено. Дехто із вчених, скажімо, вважає, що символізм виник тоді, коли занепадали первісні релігії. Зрештою, кожен жест, звук, слово були в певному розумінні символічними і нерідко залишаються такими й досі. Символ – одна із могутніх підвален культури. Загально визнано, справжнє мистецтво символічне. Проте символізм властивий не лише художній творчості, а й політиці, ідеології, освіті, моралі, новидінням. Виокремлюють символи універсальні, специфічні, випадкові, міфологічні, первісні, традиційні, архетипні, колективні, індивідуальні, релігійні, ліричні та інші. Існують поняття язичницька символіка, символіка віри, православна символіка, як і символіка інших релігій. Символи і символіку тлумачать на побутовому, філософському, естетичному, психологічному, мовознавчому, містично-окультному та інших рівнях. Розуміння символу і символіки має власну специфіку в фольклористиці, адже фольклор – найбагатша універсальна художня система. Вид мистецтва, де символи – основа і вершина, а водночас і спосіб творення цієї основи, і спосіб досягнення вершини. Символіка – поняття загальнолюдське і національно-специфічне, Етногенетичне. Дослідження саме останнього аспекту символіки надзвичайно актуальне. Особливо всебічне вивчення первісної символічної системи та її еволюції в генетично-архаїчних тисячолітніх етносів. Українська система символічного відображення світу належить до найдавніших і найбагатших систем традиційної культури на планеті. Проте символи нині переважно розглядають в аспекті державному, що виражений в Геральдиці і в ексилології. Щодо інших аспектів вивчення і популяризації символів та символіки сучасних дослідників мало що можна почерпнути, хоч і дехто вважає, що теоретичні і практичні розробки про символ задовольняють будь-які смаки. Очевидно, йдеться про релігійні і державні символи а символи державності – явище генетично нове, залежне від геополітичної ситуації.